İmam Çazım ə.səlamın həyatı. Həzrəti İmam Museq İbni Ca'fər çox səbirli olduğu qəzəb və hiddətini udduğuna görə müsəlmanlar ona Çazım ləqəbini vermişlər. İmam Çazım ə.səlam Hidrətin 128-ci ilində bəzi qaynaqlara əsasən Hidrətin 129-cu ilində Məkkə ilə Mədina arasında yerləşən Əvba məntəqəsində dünyaya göz açıb. O həzrətin anasının adı Həmidə Bərbəliyədir. İmam Çazım ə.səlam hizrətin 182-ci və yaxud 183-cü ilinin Rəcəbayının 25-də Zalim Abbası xəlifəsi Harunər Rəşidin Bağdatdakı zindanda şəhadətə yetmişdir. Bəzi mənbələrdə o həzrətin şəhadətini Rəcəbayının 5-i, bəzisi Rəcəbayının 6-ı qeyr etmişdilər. İmam Kazım ə.s. Əzüs atası İmam Sadıq ə.s. şəhadətindən sonra Hicrətin 148-ci ilində şiyələrin rəhbərliyini öz öhdəsinə götürmüş və mübarək ömrünü Mədinə və Bağdatda keçirmişdi. O həzrət imam olduğu müddətdə adları çəkilmiş xəlifələrlə müasir olmuşdur. Mənsur Davanigi, Məhəmməd Mehdi Abbasi, Musa Hadi, Harun Ar Rəşid O həzrətin dövründə yaşamış ələvi şəxsiyyətlərindən heç biri onun da müqayisə edilə bilməzdi. Və o həzrət elim, təqva, zöhd və ibadət baxımından öz zamanəsinin ən öndə gedəni idi. Şeyx Müfid o həzrət haqqında belə yazır. Əbül Həsən Musa, İmam Kazım ə.s. o zamanın ən abid, Ən fəqih və ən səxabətlisi idi. Şeyx təvəlisi yazır. İmam Çazım ə.s. Allahın kitabını qormaqda ən öndə gedənlərdən idi. Mədinə əhalisi onu Allaha ibadətdə səyədənlərin ziynəti adı ilə adlandırmışdı. İbn-i Hədid İmam Çazım haqqında belə yazır. Fəqihlik, dindarlıq, təqva və səbir. Bütünlükdə o həzrətdə toplanmışdır. əş zəhəvi Zəhəbi kitabında belə yazır. O həzrət salih, abid, səhabətli, səbirli və uca məqam sahibi idi.